Itt az önkényes Mérvadó Orvát Oszkárral is el a mikrofonok mögött. Ezúttal élőben, úgyhogy írhatok nekünk a 0620-10-9 SMS számunkra. Vagy a Facebookra az önkényes mérvadó néven megtalálható oldalunkra. Az a tervünk, hogy dalszövegeket fogunk elemezni, még pedig jobbára olyan daloknak a szövegeit, amelyek megállás nélkül ömlenek ki a kereskedelmi rádiókból és azt gondolom, hogy fontos tudatosan fogyasztani ezeket a zeneszámokat, fontos re reflektálni ezekre, tehát fontos az, hogy, hogy ne csak így átömöljön rajtunk, mert a, a, az, az úgy gondolom, hogy egy nagy felelősség, hogy a közkultúra az, az a saját kezünkbe legyen, tehát hogy a saját kezünkbe tudjuk venni ennek a formálását, itt arról van szó, hogy hogy ne, ne írjanak nekünk mindenféle ilyen cinikus slágergyárosok előre gyártott gondolatokat, meg szókapcsolatokat, meg konzerv érzelmeket, amikkel ezek kereskednek ezeknek a daloknak a szövegeiben. Úgyhogy reflektáljunk rá, legyen meg a saját véleményünk róla, adott esetben nyeljük le, vagy köpjük ki, de mindenképpen tudatosan tegyük és értsük meg a szerző valódi szándékát. Merüljünk alá az ő érzelmeibe ha már vette a fáradtságot, és így kitárulkozott elénk. Ja, ja, ja, amely a legtöbb esetben nem több, mint néhány pénzköteg. Hajnal van még a nap is más, Éls meg, hájra a szakítás. Minden édes fények csak arra vár, hogy téged megtalál. Hajnal még a nap is más, a Minden édes vár, Amikor ennek a united a slágerei előzönlötték a hazai füleket és agyakat, akkor nagyon sok ismerősömtől hallottam, hogy na, végre! a képzett zenészek is gyártanak popzenét. Végre lehet igényes popzenét hallgatni, amit szinte kizárólag a jazz meg azzal kapcsolatban hallottam, és már akkor is hülyét kaptam ettől, hogy emberek a környezetemben képesek arra, hogy ezt igényes zenének titulálják. Pusztán azért, mert ezek a péli barnák, akik ezt gyártották, ezek elvégeztek valami zeneakadémiát, vagy valami ilyesmit, és tudnak hangszeren játszani, vagy valami esmi és akkor ettől ez így ki lett kiáltva ilyen igényes zenének, mert végre a zeneakadémikusok. Na most, hogyha ez, le, ez lett az eredménye a zeneakadémiának, akkor szerintem romboljuk le, és hintsük fel sóval. Sejtem, hogy nem ez az, amit az zeneakadémián tanítanak, de hogyha az zeneakadémia ezt okozza, akkor nem lenne kár érte, akkor induljon útjára a vasgolyó. Hát csak hát így lehet valamire vinni Lást, lantozás, lantozás versus feleségkeresés népszerűsége. Ugye hány emberhez jut el a két dolog? De mo most könyörgöm, mit jelent? Tehát szerintem itt a fogalom használattal van a baj. Tehát tényleg azt gondoljuk, hogy aki az kereskedelmi tévében fel Keres, az vitte valamire az életben, aki pedig lantozik és világszerte elad, sok százezer albumot, az hát nem vitte semmire. Próbálkozott, lantozott kicsit, néhány lemezt eladott, de hát nem jött össze. Igazán nem talált feleséget. Tehát én, én ebben nem hiszek, szerintem a fogalmaink rosszak, és rosszak a referenciáink. Tehát, rossz, rossz képünk van arról, hogy ki a valaki, rossz képünk, hibásképünk van arról, hogy ki a senki, és ennek megfelelően senkivé kell válnunk ahhoz, hogy valakinek érezzük magunkat. Tehát Nagyon itt vannak az akadémikus rácok, akiknek ö, alá kellett merülniük a popszutyokba, hogy ők azt érezhessék, hogy megérte az Ene Akadémiát elvégezni. De hát éppen ellenkezőleg, addig érte meg, amíg ezt nem csináltad, és onnantól, hogy ezt megcsináltad, onnantól kezdve, bár el se kezdted volna, bár mentél volna a targoncásnak. Na menjünk rá a szövegre, és azon belül is a verzére szépen sorban azt mondja, hogy az éjjel mámóra körbevett, az idő tűzgolyóként szállt. Az idő Tűzgolyóként szállt? Mi ez a baromság? Mit akar ezzel mondani? Hogy fényl fénylő volt az idő? Vagy mit akart ezzel nem, mondani? arra gondolít, hogy olyan sebesen elrepült az éjszaka, talán a mámor miatt, mert annyira, hát hazatettem magam. Úgyhogy egyet pislogtam hajnali háromkor, és amikor kinyitottam a szemem, akkor 8-15 volt. A tűzgolyó az egy gyors dolog? Hát nem tudom, ha túl gyors, akkor elalszik. De... Hogy, Igaz? Nem érde nem, nem, nem, a tűzgolyóval kapcsolatban valakinek a gyors dolog jut eszébe. Hát, vagy a közelek, Tehát, hogy, hogy ahogy telik az idő, egyre inkább valószínű, hogy hát vagy elhányom magam, vagy kidobnak innen. Mm -hmm. Mert már annyi segget végig foglalkoztam. Tulajdonképpen az idő az olyan, mint egy meteorit, amibe fog csapódni a Föld. Hát nézzük, hogy mivel tölti az idejét. Biztosan tudtam azt, hogy ő szeret, mert mindig ébren várt. Tehát valakivel együtt töltött idejének a vége ö, vészesen közeleg. Na de várjunk csak, ez egy ismerős nő. Hát arról van szó, hogy a, a, a hát pélibarna. Ébren várja. A Barna mindig ébren várja. Azt nem mondja, hogy húskloffalóval vagy tétlenújtóval. Nem, nem, arról van szó, hogy a péli barna ezt a csajt, ezt már jó ideje ismeri, mert ő mindig ébren várja, és ő szereti őt, igen. Az a perc, az a szó, az az apró báj, ami elmúlt már nem fáj. Miért fájna pont a báj, meg a szó? Tehát nem azt mondja, hogy a rossz dolgok nem fájnak. Ma a mai negyedik dal szövegünkben, amit megnézünk, abban lesz olyan, ami, ami fájhatott volna, de már elmúlt. Az a kincs, az a tincs, az a fénylő szem, látod, engem vár. De ezt tudod mi? Ez összesen egy ilyen Érzelmes fiúnak a nyafogása, de semmi értelme nincs ebből nem áll össze semmi. Én most úgy érzem, hogy ő elment bulizni, és a barátnője otthon mindig megvárja ébren. Hár ha halálra aggódja magát, hogy hazajön-e egyáltalán és hány darabban. Uh -huh. Na, jó, nézzük a refrént, hajnalban még a nap is más, ez a szám címe. Nem az már a nap az mindig ugyanolyan. Várja, várja. mi más hajnalban a napon kívül. Mi más? Mi más a napon kívül? A nap is más, és még, és még mi? Én értem, hogy más a nap, mert a, valójában a nap beesési szöge hajnalban az annyira meredek, és a levegő annyira hűvös még ellentétben a naplementével, amikor szintén, szintén kicsi a beesési szög, viszont, viszont meleg a levegő. Ezért a hajnali fények azok teljesen mások. Ez tény. Ez tény. De azon kívül mi más hajnalban? Na jó, kíváncsi vagyok. Érzd meg, fájna a szakítás. Én ezt mindig úgy értettem, hogy értsd meg, fáj a szakítás, de láttam, hogy feltételes módban van. Na ezután jön az érzelgős, csöpögős, gejl dalszövegírásnak a csimbora szója. Hajnalban még a nap is más, értsd meg, fájna a szakítás. Minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. Elmondom ez mit jelent van egy lány, aki őt mindig ébren megvárja, de ő elmegy átmulatni az éjszakát, de a hajnal fénye az a számára azt hozza, hogy hát hidd el, én nem szeretek igazából bulizni, legjobban azt, azt várom, hogy minden fénye végre téged megtaláljon, bár ezzel az erővel otthon is maradhattam volna. De, ne, de nem a, nem a, de ne, nem az, a nap fénye talál meg, hanem te botorkálsz haza részegen hajnalban. Hát, nem az, a nap fénye találja meg a nődet, ne, talál. Pontosan tudom, hol lakom, csak nem ebben az állapotban, tehát így meg kell találjam, hogy hol lakom. De nem te kell megtalálni, valójában a nap édes fényéről van szó, de mi, mióta édes a napnak a fénye? Miért kell? Ilyen... Miért zavar a szinesztézia téged? Ne Nem, nem, nem, ne. miért kell ilyen gejl módon? Nekem nem a szinesztézia zavar. Nekem nem az, a, nekem nem az a zavar, hogy egy ízélményt a látás élményhez emelünk. Nem ez a probléma. Itt a gejl, itt, itt az elcsöppenő péli a probléma minden édes fénye, Mi szükség van erre? De tényleg, Tehát, hogy ez, ez, ez, ez tetszik a nőknek? Valójában ezt honorálják? Ezt meg fogják venni jobban a édes hogyha édesfénye? fénye. Ki És beszél meg... így? De ki használja ezt így? Ki az, aki így beszél egy másik emberhez, hogy a nap édes De ez nem egy repszöveg, ez egy dalszöveg itt. Na jó, de, de, de, de, de, ez, de ez fájdalmas, ez fájdalmas. De, de, nem ezt hívjuk lírának. Itt van egy bérész, azt mondja hajnalban, még a nap is más cinkos, holdal a kacsintás, és annak is minden édes fénye csak arra vár, hogy téged megtalál. tehát Nap is, a hold is, mindkettőnek a fénye. De várja, Ugye... a hold a cinkos. Arról van szó, hogy a hold az... A, a bűrészes mert csak a napnak van fénye, úgyhogy a hold csak bűrészes tud holda, lenni a fényben. A, a hold az bűnrészes, mert a hold fényénél csalom meg a barátnőmet éjszaka. A nap. Ezt egyszerűen viszont... nem mondja el, hogy ez történt, csak hogy várja Mi, otthon. Miben uti. cinkos a hold? Miben cinkos, mert itt valami bűncselekmény történt? Először valami rosszat kell tenni. Igen, hogy valami, valakiből a, cinkossághoz, cinkos igen, a cinkossághoz kellett valamit csinálni. Szerintem az, hogy sajtból van, azt csinálta. Nem, nem, nem. A pélibarnának kellett valamit csinálni, nem a holdnak. Nem a, a pélibarna hold cinkosa, a Holdana, a pélibarna cinkosa. Nézzük már meg hát, ha kiderül. Azt mondja a következő verzében: Az ágyad jó meleg agy helyet, az óra megkergülve jár ugye megint elszaladt, hogy elszaladt az idő hát azt hittem fél 80. most látom, hogy tényleg fél nyolc csak 12 órával később, ne hari é, é, <gül> az óra kergült arról van él. szó, hogy ő hajnalban ér haza a nőéhez, és azt mondja, hogy az, az ágyad jó meleg agy helyet. ez azt jelenti, hogy ne ki az ágyból bocsássad meg, hogy egész éjjel a nőket hajtottam a romkocsmákban vagy az Isten tudja hol az óra megkergülve jár, értsd meg. Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy az óra, az óra, az túl gyors. A szemét, idő meg a nap. Mindig igen, ez a két dolog. Azt mondja, hogy repüljünk egyet még a föld felett, az égben nekünk állabál. Az a szó, ami jó, az az apró jel, az ébredésre, az felel. Magyarul, ö, hát mégse ébren várta meg akkor. Most akkor döntsük el, plusz, az a fény, az a tény, az az édes csók mindent elterel. Gondolod, hogy édes csók, tehát hogy hazajövök nagyon berugva, a barátnőm ébren várt, de azért még fölébred, tehát már kétszer is ébren van, ez nagyon traumás lehet, és édes csók, ezek szerint valami Sherry Brandit iszogattak, vagy ilyesmit. De a saját sörszagú leheletéről az azt, édes. hogy édes csók, tehát nem a, édes nem a nőnek az édes csókjáról van szó, hanem Én a saját is, édes gondolom. csókjáról beszél. Hát mindent elterel. A nőnek a haragját kell elterelni, értelemszerűen. A nő az ideges, amely, akit fölébresztettek reggel fél nyolckor, arra érkezik meg a gyerek, hogy, hogy a barátnője alszik, az egész, egész éjszakát átbuliszta a városban, és annyit tud mondani, hogy a napnak az édes fénye az sokarra arra vár, hogy téged meg kvázi besüt a nap az ablakon, mert addig duhajkodtam a haverjaimmal pontosan, ja, ja, ja. azt mondja, hogy tested oly forron hív, vágyam őrült harcot vív, vagy tehát hogy most akarlak, vagy nem akarlak a nap ébred, nem pihen, ö, már éget a tűz magyarul le akar feküdni vele ami jó jel, mert ezek szerint mással nem sikerült ha, ha bármire jó az, hogy sörszagúan rámászol a, a kedvesedre reggel, amit ő, az éjszaka után, amit ő otthon töltötte meg bulizással, az egyetlen egy dologra jó, hogy bizonyítod, hogy, hogy hát vagy tudod kétszer, vagy, vagy nem volt semmi észak. Jó, csak az a hogy ha ez ennyire csodálatos ez a nő, hogyha a napnak az édes fénye, az csak arra vár, hogy azt a nőt megtalálja, hogyha az a kincs, az a tincs, az a fénylő szem, és minden egyéb, ami az a, az a, az a szó, az az apró jel, az, a, az az intimitás, az a boldogság, akkor miért kellett az egész éjszakát a haverjaiddal tölteni? Elmondom miért, mert ez a foglalkozása, ő zenész, Ma csak melózni volt. Jaj. Érted? Hát a, persze, Red hajna, a Red Bull az napkelti, édes így. Csók. Hát ja, na, napkelti Nem így volt, csak na. egy energiaitól, tehát ő vezet Péli, Péli Barna reggel a napkelti ö, dolgozott. Ez ugye? egy munkada, Robi. Ja. Ja, ja, ja, Szóval Péli Barnának nem hisszük el. Igazából őszintén szólva, még a. Még az Ene Akadémiát is nehezen. De ezt a... De ezt a Én ezt a... láttam a Dave Brabek előtt fellépni konkrét jazz műsorral, és az igen színvonalas volt. A foglalkozását bemutatta ott konkrétan. Jó, ez, eg ez egészen felháborító. Tehát, hogy, hogy valójában biztos vagyok benne, hogy... Másoknak is, mit tudom én, a Kozsónak is biztos van egy rendes szakmája, nyilván azt Te a házüzemeltető, úgy tudom. Nem tudom, de mindenki maradhatna a saját szakmájánál. Ha Péli Barna tud zenélni, akkor nem tudom, hogy miért ezzel a, ezzel a, ö, hát ezzel a kulturális Ön, mérkezéssel... Csúsztatunk, mert most szöveget elemeztünk, nem zenét. Mert az olyan, mert a zene az aztán. Hát van benne egy-két plusz ötlet, ami slágerben nincs. Ha te mondod. Ha én. Halló! Kivel kérem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én. Én a Mária néni vagyok. És kitetszik tetszik keresni? Hát a fodrás kisasszony. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jót hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Vagy a mi számunk rossz? Hát én nem tudom, mi van a zórhosságban. De köszönöm, hogy lavartam, nem akartam. És se lárja meg, fiam a az SMS számunk, és továbbra is dalszövegeket elemzünk annak érdekében, hogy ö, tudatosabb médiafogyasztóvá váljunk, és a kereskedelmi rádióknak a, a ingereire ö, egyfajta immunitással tudjunk reagálni. Ö, az azt jelenti, hogy ö, ne ö, tehát kialakítsunk egy védekező mechanizmust magunkban, de ne mossa át a tudatunkat, meg ne gyártson előre tervezőasztalon konstruált értelmetlenségeket a fejünkbe, meg, a, meg az idegrendszerünkbe, mind ez a, ez a kulturális behatás. A következő zene, kórus és költészeti mű alkotás azonban nem a kereskedelmi rádiókon ütött sikert rést. és részt, hanem a Youtube-on talán az első sztár talán nem is a YouTube korában vettük ezt észre, hiszen az 2005 óta van, ez pedig egy 2003-as felvétel. Speak, a magyar rapper, aki angolul rappel, é, és a... És elsősorban nem Magyarországon lett star, hanem a nemzetközi webben. Tehát, hogy ő, ő, a, ő nemzetközi jutott Ja, star. Hogy ott visszakaptuk a világtól, olyan, mint az EU-20 EU befizetett pénz, ami utána így megfialva igen, igen, Igen, és hát nem, azt elárulhatom, hogy nem a legeslegjobb országi más. Sometimes people make a war, Biztos, hogy ismeritek. My black brothers were the same like me Dre, Snoop, Off, El oh, Tupac Shakur, rest in peace He was the best, my respect Gee, come on I hate terrorists, and I understand you September 11th, I never forget you Rest in peace Catch the bad man, stop your plan Be land. In Allah Gee, come on Stop the war, that's right nagyon kevés magyar előadó viszi annyira, hogy nemzetközi környezetben egy idegen nyelven is megállja a helyét, és sikeres legyen. Ez arra teljesen alkalmatlan, mégis sikerült. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ez a figura ez olyan, mintha önironikus lenne, hiszen Speaknek nevezi magát. Ugye Speak az a srác, aki nem tud reppelni, tehát beszél. Vagy nem akar. Lehet, hogy nem akar, de ő speak. Ő speak, ez, ez tehát, megint, ő ő, ő, speak, ő beszél reppelés helyett. Ez megint az a Szécsipál számvéges stílus, amikor, amikor már megmutatta, hogy tud énekelni, és akkor a végén egy picit romantizál, hogy emlékszel. Mit szokott mondani? Én már nem emlékszem. Jó, te már nem emlékszel. Azt mondja, 2003, imádkozom az Istenhez, hogy a jó döntést hozzá, Én most próbálok így szinkrontolmácsolni, nem akarok háborúzni, csak békézni akarok. Vagy azt mondja, hogy I just want a peace. Tehát, hogy ez egy ige, akkor ő békézni akar. Állítsátok meg a háborút, hát vagy hagyjátok abba, attól függ, hogy meghallgatják-e a csúnya háborúzók is a számot. Check this! nem kell, ez a csikidámnak az angol fordítása. Azt mondja, remélem, hogy fekete testvéreim ugyanígy éreznek, mint én. a. ha feketék, akkor nem a testvéreid. Dr. Dre, Snoop, Puff, el Tupac Shakur Rest in Peace tehát hogy ö, ugye fölsorolja az ő fekete testvéreit igen. Ugye? <laughs> ebből két, három életben van igen de a, de a Tupac az utolsó az nem is így rögtön és rögtön nyújtjon békében mondja he was the best my, ő, my respect ő volt a legjobb és tisztelet. majd úgy kezdi a következőt hogy I hate terrorists and I understand you most akkor kit, kit ért meg a terroristákat? a terroristákat, őket ért meg, vagy engem a hallgatót, vagy Tupakot, aki utoljára, utoljára szerepelt ezért alany. gyanús ebben a mondatban. <gül> azt mondja, September 11, I'll never forget you, rest in peace. Na várjunk, September 11, I'll never forget you, megszólít egy dátumot? személyesítette azt a napot. Megszólítja, az, mondja, hogy szeptember 11-e, sosem felejtelek el téged? Hát ez azért nagyon durva. És azt mondja, hogy rest in peace. Kicsoda? Mert itt most nincs szó áldozatokról. Itt szeptember 11-éről van szó. Azt mondja, szeptember 11-e, téged sosem felejtelek el, nyugodj békében. Magyarul akkor elfelejtelek. Tehát, hogyha vezet deriválás, kicsit tudod, hogy ha a fogalom soha nem hal meg, csak amihez társítod, de ha a fogalomra mindig emlékezni fogsz, akkor az nem halhat meg. Na mindegy. Az Catch a... the bad man, stop your plan, Bin Laden, thank Allah. Tehát. <gül> kapd el a rossz embert. <gül> eh, kapd el a sakirát. Eh, mo, mo, me, állítsd meg... Megá, <gül> megállítódik a terved, Bin Laden. De még így se, se pontos. Stop your plan, Bin Laden. Hagyj fel a terveddel, Bin, ja, bin, igen. bin fel a terveddel, világos. Tank Allah. Azt ugye... Állítsd meg a hagyj fel a terveddel, Bin Laden. Allah, köszönöm. Igen, hát igen, vagy köszönt Allaknak, hogy most felhagyhatsz a terveddel, mert ez a repszám alá tesz, de rohadtul. Azt mondja, Catch the Badman, ez olyan, mint amikor azt mondja a srác a mém videóban, hogy május egy a szeretet ünnepe ö, ö, a rosszakat el kell ítélni. De komoly erkölcsi. De er a Catch the Badman az, bad az kinek szól? Az a CIA-nak szól nyilván. De azt nem nevezi meg. Hát vagy még mindig tupaknak. De hogy nevezed meg, hogy Catch the Badman? Hogy, hmm. hogy fordítod le? kapjátok el a rossz embereket. A, a rosszakat el kell ítélni. El kell kapni. kapni. G. Come on. Ő, ő, ő úgy fejezi ki, hogy G. Come on. Gyerünk együtt. adjuk abba a háborút. Együtt. Egyszerre hagyjuk el. Én leszek az első, aki nem hagyja abba. Igy helyes. Így <gül> yes, that's right. Jó, és akkor itt jön, uh, itt jön a kórus, ahol négy énekes, uh, valószínűleg szándékokkal ellentétesen, és előre arról nem tudva, hogy mi lesz a végeredmény, hozzájárultak a hangjukkal ennek a felvételnek mm -hmm. az elkészítéséhez. Még hozzá többek között Takács Tamás. Nagyon szeretném egyszer megtudni, bár valószínűleg erről már volt egy sztori egyszer, de hát ez több mint tíz éves ez a, ez a felvétel, hogy a Takács Tamás, a Varga Miklós, illetve a, a Backtubek énekese, a Bebe, valamint Nasz vagy Tamás, Aliász Nalszi, itt a rock és műzikel színész. Hogyan került bele? bele? Hogyan tudták őket csellen rávenni? Mert akkor én is készítek Tina Turnerrel egy közös felvételt. Azt, azt éneklik, hogy sometimes people make a war, don't know what it's for. E, e, és itt azt mondja a, a speak, hogy business. Megmagyarázza, a, választad Takács Arról van írt egy szöveget Takács Tamásnak, aki ugye buta. <gül> ő nem érti, hogy mi, miért, miért kell ez a háború, miért jó ez a háború. Ugye? Tehát, a buta Takács Tamásnak írt egy, buta, buta, hát egy ilyen, egy ilyen naív buta kérdést, de jön az okos speak, és megválaszolja. Azonnal is mondja, hogy biz, biznisz. Ugye néha az emberek háborúznak, nem tudom miért. Üzletből. Mondja <gül> egy kö, közli, közli speak. Uh, say you stop the war. Mondd, hogy, legyen, hogy, ér, abba, hagy, hagyod. hogy abba hagyod. Uh, G, come on once again Gy, ez ilyen lovás de ő így felejti, ő így felejti. Így felejti. I don't a war I just want to live and love each other én csak, szeret, én csak szeretném szeretni egymást nem uh, tudjuk kivel élni akarok és egymást szeretni akarom de utána jön, hogy kivel a családommal és a barátaimmal senki nem akar háborút az élet rövid tehát mindenkit jelünk. megkérdezett anyukáját, apukáját, az öcsét és a barátait, ők mondták, hogy nem akarnak háborúzni, következősképpen ö, vissza, vissza a sor elejére ö, Bin Laden hagyd hagy fel a terveddel, mert a családom és a barátaim, nem akarják ők csak egyszerű emberek, egyszerű életet akarnak egy egyszerű földön az milyen az egyszerű föld? Hogy érti? Egyszerű dolgok. Ö, annyi helyünk van. A világ nagy. Egy hely elég. <gül> ezt mondja. <gül> Sok ez jó van. ember kis helyed is elfér. Ezt, ezt nem tudom, hogy le tudta ne, fordítani. Ne, ne csinálj több háborút. Ö, mutasd meg a helyes utat. Én imádkozom. Mert később próba. Ne öljük meg egymást. Don't kill each other. Ne öljük meg egymást. Én azt gondolom, hogy egy öt éves gyerek az, aki így gondol a világpolitikára. De a legjobb szándéka. De abszolút, abszolút, de tényleg olyan, mint ilyen retardált hülye gyerek, aki ennyit ért a világból, hogy ne öljük egymást. Hát ez a férfi világbéke szépség versenyes dolog. A legjobb szándéka a legkivitelezhetetlenebb motiváló erővel. Jó, Ebben, ebben az a súlyos, hogy, hogy ő, Speak, megnevezi az ő testvéreit, Dr. Dre meg Snoopot, meg Bigelt, meg Tupacot, meg Puff -t. Ő t Ő így hivatkozik, hogy ők az ő testvérei, kvázi azáltal, hogy ő így meghivatkozza őket. Azáltal, így ő is így, így bekerül a, a kulturális panteomba. Hát nézd, azt mondja, hogy senki nem akar háborút. A családom, a barátaim akkor a családja alatt ö, rögtön Dr. Dre-re, snoop Bigelre, és ö, Tupac úra gondol. G, Az az igazság, hogy, hogy ez, ez és, és ráadásul a figura, nem tudom, hogy látátok e a klippet, de hogyha nem, akkor pótoljátok kihozatott egy ilyen sportautót valami, valami autó nem tudom én, vagy kölcsönzőből hozatta ki, vagy egy autószalomból. Vagy olyan a... van neki, mindegy, hát, van hát, ott egy menőző hát, hát, autó. Hát persze. De hogy, hogy hát, amikor... Ez bármilyen lehet, mert biztos nem ebből él. Na ne vicceljünk <gül> már. A, a minden esetre az a súlyos, hogy akkor, amikor éppen a a világbékéről szónoklunk, és, és fölnézünk az égre, és, és, és, és a, imádkozunk a, a, az emberekért, meg hogy ne halljanak meg, meg nem tudom én, akkor, hogy hogy kerül oda egy sportkocsi? Mit akar az A temetőben. A, a betolja a temetőbe a sportkocsit, és ott forgat a temetőben egy sportautóval. Mi mit akar ez? De így igazából jót a akar ő, meg békét autót akar. várja. A, a másik meg... sport. Hallod, Döcsi? Következő ravatalig, na nyuszi vagy, McFly? B Teljesen oda nem való. Békeharc van, de közben meg, közben meg vagizás van az autóval, és igazából nincsen eldöntve, hogy mi most igazából békét akarunk, vagy pedig ilyen nőket akarunk futtatni a, a, a soron. Tehát így igazából ez nincs igazán eldöntve. Pedig hát nem ártott volna. Sziasztok! Én Evelyn vagyok, Budapesti uh, hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a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 Folytatjuk a elemzést, és írhattok nekünk továbbra is a 063020909-es SMS hogy ha van olyan dalszöveg, amit gyűlöltök, ami idegesít titeket, vagy ami szerintetek ellenpélda, és nagyon jó, és nagyon erős, és érdemes elemezni pozitív felhanggal, azt is szívesen megtesszük. De hogyha van olyan szöveg, amit nem értetek, vagy úgy gondoljátok, hogy tök és nem veletek van a baj, akkor küldjétek el, és mi ki fogjuk elemezni a következő hetek során. Itt van a következő dal, amely hát pofátlanul adja elő neked azt, hogy ö, teljesen mindegy, hogy mi van, a, a nyomorult panellakásodban dög lesz, akkor is nyugodtan ö, heverjél, képzelődjél, és az pontosan olyan lesz, pontosan olyan lesz, mint hogyha ott lennél és veled történne. Álmod, hogy vakít a fény, tombol a -e föltekén. Ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyaralni visz az álomhajó. Tehát ez arról szól, hogy semmi dolgod nincsen, képzeljed el a trópusokat, és akkor megvagy! És nyilván, akkor megvagy! Nyilván nem egy valódi utazás, hiszen álomhajó egyrészt, másrészt meg hajóval évszakot ugró, utazásra ritkán megy az ember. Nem, hát világos, hogy van szó, arról van szó, hogy képzeld el! Képzeld el, és úgy lesz! De ez hazugság! Ez sosem volt így! Tehát nem igaz, hogy elképzelni egy trópusi szigetet az olyan, mint egy trópusi szigeten lenni. De mégis ez egy évtizedes pop hazugság. Ez egy ilyen pop toposz, újra meg újra visszatér ezekben a popszámokban, hogy elképzelem, és már ott is vagyok. Hát nem, nem vagy ott, nem igaz. Ugyanakkor micsoda skill arról álmodni, amiről akarsz? Ilyen projekció, tudod, hogy a elalvás előtt bemantrázod magadnak, hogy miről fogsz álmodni, és arról álmodsz, és reggelre már voltál is ott. De ez valójában nem álom. Ez <gül> ábrándozás. Igen. Valójában ő így érti. Nem az álomról, nem a spontán álomról van szó, mert Valójában senki a trópusi szigetekről álmodik, hogy de jó ott az álmaidban a saját szorongásaidat, a saját bűntudatodat, a saját félelmeidet, a saját vágyaidat, vágyképeidet dolgozott fel valamilyen módon. Nem az van, hogy heversz egy tengerparton, tekerem a szöveget, tépem a számat, adja elő ez, a, ez az idegesítő figura, de ki az, akit érdekel, hogy mi az, ami fáraszt, hogy idegesít vagy felfordul a gyomrom, nem is mondom el neked, hogy mi is az én gondom. É a mának a havai nyárnak Mert akármilyen hideg van Az ilyenek nem fáznak Kik az ilyenek? Kik az ilyenek? Kik a havaiak? Meg Arról van szó, hogy ő, ő, őt valami idegesíti Nyilván az itteni élete És nem is mondja el, hogy mi a gondja É a mának a havai nyárnak Ez mit jelent? Mit jelent? Tehát mit jelent a Milyen mának élni a... a havai nyárnak élni itt? Milyen lehet a havai tél? Az ugyanolyan egyébként, egész évben 25 fok van. Én Floridában éltem egy ideig, de és de havai. decemberben egyszer hosszú pólót vettem föl. Ez volt a legkomolyabb ruhászkodásom, úgyhogy hát havai az még ahhoz képest nem, nem, nem, erősen délre van. Nem? nem, nem, de nem arról, mert ott van egy olyan olyan ö, ö, áramlat, amelyik amelyik mm -hmm. amely, amely folyamatosan 25 fokon tartja a hőmérsékletet. Mm -hmm. Hát sosincs igazi kánikula hanem mindig ez a nagyon kellemes koranyári 25 Hú, fok van. de jó, ez a geniális. Mint Pécsen Ez egy furcsa sziget, furcsa divat is hódít. Na ezen megőrülök, ami most jön, mondja. A maláj szoknyák felett egy szál semmi a módi. Tehát most akkor hova megyünk? Haváira vagy Maláziába? Mert Maláziában a lakosságnak az a, több mint a fele a muszlim. Ott szerinted a szoknya fölött félmetszteni, ülni meg, ne Ez akkora fogalmatlanság, mint a, amit a Majka mondott a múltkor, hogy, hogy Las Vegasba fog menni, mert Las Vegasban a tengeri szellő, meg nem tudom mennyire jó. a sivatagban van. Hát egy van. sivatag kellős közepén van. Úristen, komolyan ezt mondta? Aj, hát és tudod, mit mondott Snoop Dog a múlt héten, hogy ő azért szereti nézni a Game of Thrones-t, a trónok harcát, mert érdekli a történelem. Úristen, ah, úristen. In de, place, de, ja, de világos, de egyébként semmi, semmi baj, mert a, egész biztos, hogy a, hogy a, a fekareppereknek, meg az proliknak is megvan a helyük a teremtésben. Csak a, csak a, a, a szereptévesztésekkel van mindig a probléma. Éj a a havai nyárnak, mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fáznak. Hát rázd meg magad, ébresztő, és hidd el nekem, te leszel a nagy menő. Mi van?! Mi van? Mitől leszel nagy menü attól, hogy megrázod magad? Vagy mi? Attól, hogy a havai nyárnak élsz, attól te leszel, és azért él a havai nyárnak, hogy te legyél a nagy menü. Tehát, hogy ezt komolyan gondoljuk, hogy az, aki havai üdül, az én nagy menő. Azért, azért üdülsz havai hogy jól érezd magad. Nem? A, a klímáért üdülsz Havai-on. azért meséled el, hogy te legyél a nagy menő, és ö, megfigyeltem, hogyha valaki nagyon jó nyaralásra megy, Ö, vagy mondjuk nem, hogy a sok pénzért nyaralásra az neki tetszeni fog, és úgy mesélik, hogy jó volt. Ö, kivéve, ha még jobban fel akar vágni, akkor elmegy egy nagyon drága útra, és amikor hazajön a sznobb barátoknak ö, lesajnálja, hogy milyen rossz volt. Mert ugye, ha sokat költöttél de rosszra, akkor, akkor az még drágább, volt, tehát még gazdagabb vagy. Érzed ezt? Úristen. De ez nem állom Jó, de 18 és 23 éves korod között, ha a mának élsz, azaz teljesen felelőtlen vagy, akkor a többi 18 és 23 éves között esetleg menő vagy egy ideig. Ugyanez 35 évesen már igen szomorú. Nem azért, mert fel kell nőjél, hanem mert fogy az időd. De ez így kimondva a legszánalmasabb, hogy és hidd el nekem, te leszel a nagy menő. Tehát, hogy ez egy ilyen életvezetési tanács. De ez nem állom és mégsem való, mintha a te tengerparton napozna egy mars lakó feléd néz, furcsa keze is hív már, maga mellé mutat, hogy van, hol napozzál, most indul be az igazi LSD tripp. Ez, ez, ez, ez már egy David Lynch film, amit ő se ért. Semmi kapcsolata a valósággal, de tényleg se, és hogy jön ide ez a mars lakó, és egyáltalán, hogyha ott van egy mars lakó, akkor neked a legnagyobb dolgod az, hogy beindul a zene, felforra véred, a szép lányoknak bókjaid bőkezűen méred. Hiszen beszélsz uh, malájul, vagy nem tudom, meg, meg angolul is, hávájon, meg itt Marslakókkal. Marslakókkal! Marslakókkal! Itt már ne a akadjál fönn! Hát könyörgöd! Egy marslakó, és mit kommunikál veled a marslakó? Tehát amikor megtörténik a harmadik típusú találkozás, a találkozás egy idegen intelligenciával, akkor a marslakó maga mellé mutat, hogy van, hol napozzál. De akar kenni. Napozzál? Mi van? Mi ez? Mi ez a baromság? Hát ez az, mert itt már ő, itt nem, nem keresünk a valósággal kapcsolatban, mert már ő is kijelentette, hogy ez nem álom, és mégsem való. De, de, de, ha, de, akkor mi? Akkor mi ez? A te baromságod? A te hülyeséged, amit kitáltál és megírtál, mint, mint dalszöveget? Hidd el nekem, hogy megáll az eszem, ha arra gondolok, hogy mi az, amit eszem. Megállás nélkül szövegelek, miközben arra gondolok, hogy oda megyek, ahol kék az ég és fent süt a nap, a vízben úszva társaim a cephalak. Vagy egy pálmafára kúszok fel épp, hogy egy kókuszdiót szakítsak le könnyedén. Majd magában a rímek. Úszok fel épp könnyedén. Divat is hódít, semmi a módi. Lehet, ezek, hogy ez egy té. Ezek, roha, ezek rohadt kínosakám. És főleg azért, mert hogy igazából mit akar eladni ez a, ez a ez az élmény, ez az álomhajó. Azt, hogy a, mi a rendszerváltás vesztesei vagyunk, és sosem jutunk el a trópusi szigetekre, ami a boldogság allegóriája, allegóriája a proliknál. Tehát a prolik, azok úgy képzelik el, vagy hát ezek a, ezek a kültelki, nem tudom én, ilyen, ilyen panelok tövében bandázó kölykök úgy képzelik el, hogy a nagymenű meg a sikeres gyerek, az a trópusokon valahol a maláj szoknyás havai világban, valahol valami furcsa szigeten, ahol marslakok mutatnak, hogy van hol napozzál, ott, ott élnek. De neked nem kell eljutnod oda, hiszen úgyse tudsz. De, tehát arról van szó, hogy te nem tudsz, mert a rendszerváltás vesztese vagy, mert csóró vagy azért, mert egy műszaki járuházban vagy eladó. De nem baj, nem baj, tehát ne érdekeljen, ha esik a hó, mert, mert ábrándozhatsz. Mert ábrándozhatsz, de akár rossz értelemben is. Tehát, ha hazamész, kesereghetsz ma is azon képzeletben, hogy mások hol vannak, és hol nyaralnak, és hol élnek, mert te nem ott vagy. Amit a, a pozitívan a számlájára tudunk írni, hogy itt még legalább kék az ég. És nem, <gül> nem, nem, az a, az ég nem és a fű kék a kék, kék, kék hanem az ég a kék. De a, a különböző növényekkel és népcsoportokkal úgy érzem, hogy a trópusi övben körbe mentünk a világ körül. Tehát nem derült ki, hogy mi a destináció. Ne egy valami biztos, hogy sikerült rendesen beleesdézni, és erről számot is adni egy dalszöveg formájában. Hát itt, itt van egy kis receptúra arra vonatkozóan, hogy hogyan rongyold le magad párkapcsolatilag teljesen a sárga földig. Ha nem tudom, nem fáj, hogy merre hol jártál, ha rám nevetsz, ha átölelsz, nem fáj nekem. Ha nem tudom, nem fáj, hogy mást is csókoltál, míg így szeretsz, a múlt egy perc, nem számít már. Ezt nem is értem, hogy míg így szeretsz. Hogy? Hogy mást is csókoltam? És én fel akartam menteni, hogy ez annyira a múltról szól, hogy még a kapcsolatunk előtt, ami történt, az nem számít. Nem. Nem. Ez nem a kapcsolatunk előtt. Arról van szó, hogy te megcsalsz engem folyamatosan. Tudom, hogy megcsalsz, de nem akarom tudni. Nem akarok tudni róla. Tehát arról van szó, hogy nem mondd el. Egyszerűen csaljál meg, feküdj le másokkal, csak amikor velem együtt vagy, akkor, akkor erről ne beszélj, és hogyha kérdezem, akkor hazudj! Tehát itt már azt kérem, hogy hazudj! Ez nagyon-nagyon súlyos, ha belegondolsz. Itt arról van szó, hogy itt a lírai én az, aki ezt előadja, konkrétan itt Korda György és Valás aminek szintén semmi értelme nincsen, kölcsönösen éneklik ezt egymásnak. Hát most könyörgöm, egy ilyen helyzet csak akkor tud előállni, ha valaki megcsal valakit, valaki olyan durván ledominál valakit, hogy a másik teljesen föladja a harcot, leteszi a fegyvert, és azt mondja, hogy csaljál meg, csak hazud kérlek. Kérlek hazudj valamit, hazudj egy üzleti tárgyalást, vagy valami ilyesmi. De hogy egymásnak éneklik. Hát miért éneklik egymásnak? könyörgöm hát most valamelyik komolyan gondolja, valamelyik hazudja. Hát ez nem működhet oda-vissza. Semmiképpen. Az elején az első két sort a Korda Gyuri bácsi énekli, és a második kettőt a az eszközben megfejtettem. Hol jársz most merre vagy, oly rég nem láttalak? Érdeklődik Korda Gyuri bácsi. Felhívsz most hirtelen, hol voltál, nem kérdezem. Ö, foglalja össze tapasztalatait, Balásklári. Na most itt, itt arról van szó, hogy eltűnik napokra, tehát itt már az oly, oly rég nem láttalak, ez azért nem azt jelenti, hogy két órája találkoztunk, vagy még reggel, hanem, hogy napokra eltűnik, uh -huh. és hogy nem akarom tudni, hogy hol vagy, nem akarom tudni, hogy kik és hányan kopulálnak téged, nem akarom tudni. Én azt nem értem, hogy ha a Korza Gyuri bácsi azt mondja, hogy hol jársz most, merre vagy, tehát neki hiányzik a balásklári hát azért hiányzik, de hát te tűntél el három napra, miért, mit ér? hát otthon van. Tehát annyira egyszerű, ő otthon van. Mire a Balázs Klári, hát most így hirtelen hívtál föl, mert egy ideje nem hívtál, de hát nem kérdezem, hogy hol voltál. De te elkérdezed, hogy én hol vagyok, pedig én itthon vagyok, hiszen tudtad, hogy hol hívjál. Ráadásul ez azt hiszem 93-as szám nem volt mobiltelefon, tehát ha fölhívta, akkor az otthon volt. Érted? Nem Igen. tudta. Nem, nem volt az a szőkenős vicc, hogy mobilon fölhívod, és honnan tudtad, hogy itt vagyok? Hanem itt még keményen otthon voltak. Mi az, hogy hol járok, itthon vagyok, te hol vagy. De ez szörnyű, mert ez valójában egy valaki énekli, csak mert Korda György és Balásklék nem hagyhatják ki egymást a nótából. Mazáj együtt énekelni. Gsemmelnek. Ilyen... Ilyen ilyen az, az a lényeg, hogy itt ezt egy valaki énekli valakinek, aki megcsalja őt, aki ki őt, érzelmileg. És de ez milyen mintákat ad, könyörgöm az embereknek egy ilyen dal, hogy ha valaki megcsalt téged, ha valaki érzelmileg kisemmisz téged, hogy ha valaki úgy bánik veled, mint, mint egy rongyal, akkor te fáj rongyá! Ezt a mintát kínálja. Azt mondja, hogy ez, ez egy elfogadható érzelmi stratégia, vagy párkapcsolati működés, hogy én azt mondom a másiknak, hogy jó, Ted Csak hazudj valamit! Hazudj valamit, kérlek! Kegyes hazugság van ez a kifejezés. Ez, ez milyen? Na jó, de ez nem, a, ez, nem a, ez nem a kegyes hazugság. Ez a kegyetlen? Ez az aljas érzelmi bűnöző, manipuláló mocskos hazugság. Ez nem, kegyes, nem Nem ezt hívják a kegyes hazugságnak. Kit néz most a két szemed... Úristen, ez deprimitív. Ez olyan, mint amikor azt mondja, hogy megdugom a sunádat. Kit néz most a két szemed... Nem a szemed néz, te nézel, nem a szemed néz. Ez milyen duma, hogy a szemed néz. Hát nem a szemed, na mindegy, úristen, de ez is annyira sutyó. Kit néz most a két szemed? Kire vetül a két szemed, nem? Hát, Hová merettel. Hát két néz... szemed, szép szemed világa? Világa, igen. igen de, de, hogy hogy kit, néz nem te merettél el, ott ki, tudja, hogy melyik, ki, melyik ki, a szem meg az ember. Kit néz most a két szemed, mindentől féltelek hol jársz most, merre vagy, oly rég nem láttalak. Most ez tényleg, ezt most melyikük mondja, vagy végig ugyanaz a beszélő nem valójában? Ez, ez, ez végig ugyanaz a beszélő, csak ők megosztották egymással, mert a Klárika, meg a Gyuri bácsi, ők nagyon szeretik egymást. E, és az a logika, hogy ha nem tudom, nem fáj. Itt arról van szó, hogy kezelj úgy, mint egy gyereket. Kezelj úgy, mint egy rongyot. Én arra vagyok való, hogy használj engem, és hogyha nem tudsz használni, akkor legalább légy kegyes hozzám, és ne büntes engem az igazsággal, azzal, hogy kit és hányszor és hogyan csaltál Ne meg, is tisztelj és meg vele, de mindenképpen mondd el a környezetünkben mindenkinek, hogy a hátam mögött röhöghessenek rajtam. Csak szólj nekik, hogy majd ők sem mondják el. És akkor egyedül én leszek kihagyva a játékból. Jó, szerintem sok szempontból a, ez, a, ez a Korda György-Balázslági ez a legkártékonyabb. Tehát, hogy ez, ez olyan mintákat ad a társadalomnak, és hát mit mond el Korda Györgyről és Balázskláriról, hát az se, az se annyira imponáló. Azt kell, hogy mondjam. Hogy hát így, és hát azt írja a kedves hallgató, és hát valóban a Carpe Slágerről, ahol kék az ég, és a nap, a vízben úszva társaim a cet halak. A CET az egy emlős. Igen, nem ezt nem Megint nagyon sútyó. <gül> Azt <gül> megint... mondja Csoli más a Facebookon, hogy hajnalban még a navis más. Ugye, hogyha nagyon nagy baj van, akkor 30 komandóssal ők hajnalban szoktak jönni. Ebben más a hajnal. Kaptunk nagyon-nagyon sok ajánlást, és megígérjük, hogy a fontosabbakra, meg a minősített lírai bűncselekményekre reagálni fogunk a következő hetek során. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és nagyon kellemes hétvégét kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok.